Зі стільця на підвіконня Відтак задриботіла Підковиме туфель По хиткій дощі у город На початку літа Солом'яники поділилися Молодим з будинку Припала кімната і кухня Старим кімната й коридор Дід Євраз забив синові двері з коридора І тітка з дядьком Втрапляли до своїх покоїв Через причілкове вікно Біля хвіртки дядько Денис Востаннє оглянув наше вбрання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 повисла над нашими головами. Вся солом'яна вулиця була порожня. Навіть баба Майориха не сиділа на лавоці під двором, де вона завжди сиділа. Тільки на розі солом'яної та піщаної троє п'яничок підпирали вишмареними в глину плачима стіни продуктової крамнички, але вони йоком не кинули в наш бік. Глушина, як в пакулі, нервово стинула плачима в блискучому кребдишині тітка Дора, і поправила брошку на грудях. «Картоплю копають!» по-філософськи спокійно завважив дядько. Я мовчав, гріючи долоні на ніжному ворсі баї. Нарешті підкотив запилений автобус і погуркотів нас очамрілих до центру, підкидаючи та струшуючи на бруківці, наче гороху решеті. Першою на бульвар з автобусної сходинки ступила тітка Дора.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 Не в пакулі. Дядько Денис поспіхом смикнув кроватку, а я вихопив руки, буцімто у кишені сипнули приску. Ми поважно і врочисто попливли крізь людські очі. Що тут щенилося на бульварі? Першими уздріли нове тітчине плаття та мій баєвий костюм молодіто полі обабіч бульвару, і вигнувши верхів'я, наче гусаки шиї, з глухим захопленим шелестом провели нас жовто-зеленими очима. Стріла підйомного крана над недобудованим театром неждано повернула в наш бік і в бускових присмерках захліпала баньками ліхтариків на тварі. Жінки, що теж робили по бульвару, як іронічно зауважував дядько Денис променади з редикюлями. Зупинялися та витрішкувато жували очищами крепдешин тітки Дори, наче корова-манька мої спідні натину. Навіть чоловіки не мали сил прикидатися байдужими. Роздявши роти, вони стояли сірими стовпами, а очі їх зазрісно бігали за ясно-синіми і сріблястими відблисками, що їх відзеркалювали довкола мій байовий костюм, та дядьків Макінтош. Будинки, що отурочували з обох боків широкий велицюватий бульвар, перебрали через асфальтові речаї і вишукувалися вздовж чавунних град. Через їхні тьмян роді дахи з пеньками задимлених демарів зазирали на бульвар цегляні коробки, що поламали звичний стрій міських вулиць та збіглися до центру аби помилуватися з тічченого кребдешинового плаття. Маленькі будиночки передмість вибиралися центральним п'ятиповерховим велетням на плескаті голови, штовхалися, ламали телеантени, гримкотіли бляшанням дахів і стиха пересварювалися. Навіть тисячолітній собор, що гордо височів отдаля, не витримав та розштовхуючи могутніми плачима Мільгу будинків придибав до бульвару. Покрутій бані собору, повзначе павук чи хліщ постелі, чоловічок з двома кошовками навпереваги, в сірій зайчій шапці і в чуних.